«Доброго ранку, сер. жартівливо привітала дівчина лікаря. «Ось уже місяць, як я вас не бачила». «Якщо бути точнішим, то двадцять один день», сказав він. «Я лічив». «Правду кажучи, я вже почала думати, що ви померли». «Тоді я мушу подякувати вам за вінок». «Який вінок?» «На мою могилу», пояснив Блад. «Ви К завжди жартуєте!» – поцікавилася вона і з докором глянула на нього, пам'ятаючи, що його жарти обурили її в час їхньої останньої зустрічі. «Людині не шкодить часом і посміятися з себе, а то вона нас божеволіє!» – сказав він. «Мало хто розуміє це, тому на світі так багато божевільних». З себе можете сміятися скільки вам завгодно, але мені здається, що ви смієтеся саме з мене, а це нечемно. Клянусь честю, ви помиляєтесь, я сміюся тільки з кумедного, а ви? Ви аж ніяк не кумедні. А яка ж я? Не втерпіла дівчина і усміхнулася. Якусь мить блад з захопленням дивився на неї. Яка перед ним гарна, чиста і водночас така проста і довірлива дівчина. Ви, племінниця полковника, якому я належу як раб. Нарешті сказав він, ніби якось несерйозно. І це дало їй право наполягати. Ні, сер, ви ухилилися від відповіді. Ви таки, скажіть мені правду і саме сьогодні. Правду? Тут взагалі не знаєш, як вам відповісти, а не те, щоб правду. Ну, якщо так, то скажу, щасливий буде той, чиєю дружиною ви станете. Йому хотілося додати ще багато чого, але він стримався. О, це занадто чемно, сказала Арабела. Ви ще й мастак на компліменти, містер Блад. Інший би на вашому місці. Повірте, хіба я не знаю, що сказав би інший на моєму місці? Хіба я не знаю чоловіків? Перебив він її. Часом мені здається, що знаєте, а часом? Що й не знаєте? У всякому разі ви зовсім не знаєте жінок. І доказ цього – випадок в госпіталі. «І ви ніколи його не забудете?» «Ніколи!» «Ах, яка ж ви пам'ятна. Невже в мені не знайдеться нічого хорошого, про що ви могли подумати?» «Ні, дещо я». «Наприклад?» «Він мало не згорав від нетерпіння». «Ви чудово говорите по-іспанськи!» «І це все!» Блад занепав духом. «А де ви цю мову вивчали? Ви були в Іспанії?» «Так». Я пробув два роки в іспанській тюрмі. «У тюрмі?» В тоні дівчини прозвучало збентеження, і він поспішив заспокоїти її, як полонений. Сказав він, щоб розвіяти її сумнів. Мене захопили, коли я служив у французькій армії. «Але ж ви лікар!» – вигукнула вона. І «Я думаю, що це моя друга спеціальність. Основний мій фах – солдат». Принаймні, я був ним десять років. Цей фах не приніс мені великого багатства, але від нього мені було більше користі, ніж від медицини, яка, ви це самі бачите, привела мене до рабства. Мабуть, на небі вважають, що краще винищувати людей, ніж лікувати їх. Та як же це трапилось, що ви стали солдатом і служили у французів? Розумієте, я ірландець. Вивчав медицину. Ми, ірландці, впертий народ. Але це довга історія, а полковник чекає мого повернення. Проте їй дуже хотілося послухати його розповідь. Якщо він зачекає хвилинку, вони поїдуть назад разом. Вона на прохання свого дядька тільки довідається про стан здоров'я губернатора.